Розділ 13. У перукарні мсьє Антуана Коли наступного після дізнання ранку Джейн переступила поріг перукарні мсьє Антуана, її серце билося сильніше, ніж завжди. Чоловік, який називав себе мсьє Антуан, але чиє справжнє ім'я було Ендрю Ліч, іноземцем він вважав себе тільки тому, що мати його була єврейка, зустрів її, сердито насупившись. Власник перукарні, щойно опинившись у своєму царстві на Брутон Стріт, як завжди, починав говорити ламаною англійською. Він узявся докоряти Джейн, назвавши її повною дурепою. Чому вона взагалі вирішила летіти літаком? Що за вигадки? Через цю її примху тепер постраждає вся перукарня. Вислухавши розпачливу тираду до кінця, Джейн нарешті змогла вшитися. Подруга Гледіс підморгнула їй, підбадьорюючи. Гледіс мала світле пишне волосся, дивилася на всіх згори вниз і розмовляла з клієнтками тихим, тягучим голосом. Зате з друзями її злегка хрипкий голосок бринів дуже весело. «Не переймайся, Люба», – сказала вона Джейн. «Наш старий сидить, як кіт на паркані, і пильнує, куди кинеться здобич». А я переконана, що кинеться вона геть не туди, куди він думає. О, вибач, Люба, он іде моя клієнтка, стара карга. Мабуть, розкричиться, як завжди. Хоч би вона була без свого чортового псиська. Замить Гледіс уже воркотала своїм тягучим голосом біля крісла старої. – Доброго ранку, мадам. Ви сьогодні без пекінесика? Почнемо з шампуню, а тоді я передам вас в умілі руки мсье Анрі». Джейн зайшла в сусідню кабінку, де на неї вже чекала жінка з пофарбованим хною волоссям. Вона вдивлялася у своє відображення в дзеркалі і говорила подрузі. «Ох, моя дорога, моє обличчя сьогодні зранку, таке страшне, жах!» А та, машинально гортаючи скетч тритижневої давнини, неуважно кинула. Тобі так здається, сонце? Як на мене ти маєш такий же вигляд, що й завжди. Коли зайшла Джейн, знуджена подруга покинула гортати газету і з неприхованим інтересом втупилася в дівчину. Так і є, Люба, я впевнена. Доброго ранку, мадам, привіталася Джейн весело і невимушено. Говорити так було частиною її роботи, і вона навчилася робити це механічно, не докладаючи зусиль. Давненько ми вас не бачили. Мабуть, ви їздили відпочивати за кордон. Вантіби, сказала пофарбована хною жінка, і теж витріщилася на Джейн. Як гарно, удавано жваво, відповіла вона. Що у нас сьогодні? Миємо і укладаємо волосся, чи підфарбовуємо? Негайно відвернувшись від дівчини, жінка знову взялася розглядати себе у дзеркалі. «Гадаю, без цього ще тиждень можна обійтися. Боже, який же у мене страшний вигляд!» Подруга відповіла. «Ну, а чого ти хотіла, Люба, о цій ранній порі?» Джейн спробувала її заспокоїти. «Зачекайте, хайно з вами попрацюємсь, є Жорж!» «А скажи!» – раптом звернулася до неї клієнтка. «Це ж ти давала свідчення вчора на дізнанні в суді. Ти та дівчина з аероплана!» «Так, мадам? О, та це ж неймовірно цікаво! Розкажи мені геть усе!» Джейн радо погодилася. «Ох, мадам, було так страшно! Чесне слово!» Вона почала розповідати, і тут же посипалися запитання. «Якою на вигляд була та стара жінка? Чи правда, що на борту було двоє французьких детективів, і що всю цю кашу заварив французький уряд?» щоб приховати власні скандали. Але Леді Горбері теж була на тому рейсі. Вона справді така красуня, як кажуть. Хто, на думку Джейн, справжній убивця? Кажуть, до цієї справи причетні деякі високопосадовці. Ці розпитування стали першими у довгій вервечці. Усі дами хотіли потрапити до дівчини, яка була на тому літаку. Усі потім хвалилися подругам. «Ти не повіриш, Люба, у перукарні, куди я завжди ходжу, працює та дівчина. Так, раджу тобі теж туди сходити. Вони вміють просто дива робити з волоссям. Жанна, так її звуть, така маленька, з великими очима. Вона й тобі все розповість, якщо гарно попросиш». До кінця тижня Джейн почала втрачати терпець. Іноді їй здавалося... Якщо зараз її змусять іще раз переказати ту саму історію, вона закричить на всю перукарню або кинеться на свою клієнтку з феном. Але потім вона придумала кращий спосіб заспокоїти власні розбурхані почуття. Пішла до мсія Антуана і прямо зажадала підвищити їй платню. «Як ти смієш про таке просити? Подивися на себе, та я тільки зжалю тебе тут тримаю» після того, як ти вклипалася в історію з убивством. Був би в тебе не такий добрий хазяїн, тебе негайно викинули б геть. Та що ви кажете? – холодно заперечила дівчина. – Сюди клієнтки плавом пливуть, тільки щоб мене побачити, і ви це прекрасно знаєте. Хочете, щоб я звільнилася? – Гаразд, звільнюся. В перукарні Мсьє Анрі чи в Мейзон Ріше мені залюбки платитимуть стільки. «Скільки я попрошу?» «Та хто знатиме, що ти туди перейшла?» «Велика цяця знайшлася». «На дізнанні я познайомилася з кількома репортерами», – сказала Джейн. «Один із них погодиться написати про мою зміну роботи, якщо до цього дійде». Знехотя, буркочучи йохкаючи, мсі Антуан погодився на її вимоги. Боявся, що вона таки справді може піти». Гледіс щиро пораділа за подругу. «Молодець!» – похвалила вона. «Нашому дорогому Ендрю довелося таки тобі поступитися. Якби ми, дівчата, не вміли трохи постояти за себе, то й не знаю, де б ми всі були. Мати трохи зухвальства, як у тебе, нікому не зайве». «Так, постояти за себе я вмію», – задерла носика Джейн. «Усе життя мені доводилося це робити». – Чимало тобі довелося пережити, Люба, – сказала Гледіс. – Не прогинайся перед Ендрю. Він тебе за це ще більше поважатиме, чесно. М'якотілість у цьому житті ще нікому не допомогла. Але ми з тобою від неї не страждаємо, правда ж? Після цього розповіді Джейн, що їх вона повторювала по кілька разів на день, перетворилися на таку собі завчену роль у театральній виставі. Настав час і для обіцяної вечері та походу в театр із Норманом Гейлом. То був чарівний вечір, кожне слово і зізнання відкривали в людині, яка сиділа навпроти, друга і споріднену душу. Вони обоє любили собак і не любили котів. Обоє ненавиділи устриці та обожнювали копченого лосося. Обом подобалася Грета Гарбо і не подобалася Кетрін Гебберн. Обох дратували товсті жінки і захоплювало натуральне чорне волосся. Обоє не любили червоного лаку для нігтів, не любили різких голосів і шумних ресторанів і любили їздити на автобусах, а не на метро. Це було диво, що у двох людей могло бути так багато спільного. Одного разу, коли Джейн у перукарні відкрила сумочку, звідти випав лист від Нормана – вона підняла його, і щоки в неї почервоніли. А Гледіс уже була тут, як тут, і допитувалася. «І хто ж твій хлопець, Люба?» «Ти про що?» – перепитала Джейн, червоніючи ще більше. «Ах, мене круг пальця не обведеш. Я знаю, що цей лист не від двоюрідного дядька твоєї матінки. Не вчора ж народилася. То хто він, Джейн?» Один чоловік. Я зустріла його на Лепіне. Він – зубний лікар. Зубний лікар – зневажливо протягнула Гледіс. Мабуть, зуби в нього ідеально білі, а усмішка широка. Джейн довелося визнати, що так і є. А ще в нього засмагле обличчя і ясно-блакитні очі. Ну, засмагле обличчя може бути в кого завгодно, – повідомила Гледіс. Від сонця на пляжі або від спеціальної рідини в баночці, яку можна недорого купити в аптеці. У вродливого чоловіка обличчя має бути бронзове. Блакитні очі – це добре. Але ж зубний лікар. Коли він збереться тебе поцілувати, у тебе в голові негайно зазвучить голос. Відкрийте рот трохи ширше, будь ласка. Гледіс, не туркуй. Ну, не ображайся, Люпа. Я хотіла просто пожартувати. Так, мсі Анрі, уже біжу. Ох, уже цей Генрі вважає, що він господю самогутній, коли кличе дівчат таким голосом. У листі було запрошення на вечерю в суботу. Тож, коли в обідню пору в суботу Джейн до того ж отримала підвищену платню, то була щаслива, як ніколи. Це ж треба, сказала дівчина сама до себе. А я так хвилювалася в той день, коли летіла на аероплані. Насправді все обернулося якнайкраще. Життя прекрасне. Вона так раділа, що вирішила потішити себе обідом у ресторані «Корнергаус», де на додачу до смачної їжі можна було насолодитися приємною музикою. Джейн сіла за столик на чотирьох. Її сусідами виявилася старша жінка і якийсь молодик. Жінка якраз закінчила їсти. Попросила рахунок, взяла свої пакунки і пішла геть. Джейн за своїм звичаєм під час обіду читала книжку. Перегортаючи сторінку, підвела погляд і помітила, що молодик навпроти дуже уважно на неї дивиться. Раптом дівчина усвідомила, що десь уже його бачила. І поки намагалася пригадати, хто це, чоловік вклонився. «Перепрошую, мадмуазель, ви мене не впізнаєте?» Джейн придивилась уважніше. Хлоп'яче обличчя, дуже виразне і тому симпатичне. «Ми з вами не знайомилися, щоправда», – заговорив молодик, «але разом стали свідками вбивства і давали свідчення в суді». «А, ну звісно, нарешті пригадала вона. І як же я не здогадалася одразу? Ваше обличчя було мені знайоме, ви…» «Жан Дюпон», – назвався молодик, – і кумедно вклонився. Раптом Джейн пригадалися слова Гледіс, трохи грубуваті, але проказані впевнено. «Якщо за тобою починає упадати якийсь хлопець, невдовзі неодмінно з'явиться ще один. Закон природи. Іноді створюється цілий табунець із трьох-чотирьох жеребців». Досі Джейн жила скромно і багато працювала – Її можна було описати словами з оголошень про зниклих безвісти дівчат. Це була розумна і жвава юна леді, з хлопцями не зналася. Саме такою розумною і жвавою юною леді, яка з хлопцями не зналася, і була Джейн. Але тепер усе змінилося. Хлопці почали за нею упадати. Обличчя Жана Дюпона, коли він перехилився до неї через стіл, явно виражало не саму лише ввічливу цікавість. Йому було приємно сидіти навпроти Джейн. Ба навіть більше, ніж приємно, він був у захваті. А втім, і з острахом спинила себе дівчина, він же француз, а їм вірити не можна. «То ви досі в Англії?» – запитала Джейн, і тут же подумки насварила себе. Яке ж дурне зауваження! «Так!» Мій батько їздив у Единбург, читав там лекцію, а ще ми були в гостях у друзів. Але завтра ми вже повертаємося у Францію. Зрозуміло. Поліція ще нікого не арештувала? – запитав Дюпон. Ні, принаймні в газетах поки що нічого не писали. Може, про цю справу вже всі забули? Жан Дюпон похитав головою. Ні-ні, не забули, просто не афішують своєї роботи. Він таємниче махнув рукою. Працюють тихо. Ох, здригнулася Джейн, ви мене лякаєте. Так, не дуже приємно бути там, де коїться вбивство, визнав молодик. А я був іще ближче, ніж ви. Дуже близько. Іноді мені навіть думати про це страшно. Хто міг це зробити, як вважаєте? запитала дівчина. Я вже стільки разів сушила собі над цим голову, Жан Дюпон знизав плечима. «Не я точно. Вона була така бридка». «А мені, – сказала Джейн, – чомусь здається, що ви з більшою охотою вбили б бридку жінку, ніж симпатичну». «Зовсім ні. Якщо жінка вродлива і вам подобається, але вона вас зневажає, ви починаєте ревнувати, шаленієте і кажете собі, зараз я її вб'ю і нарешті заспокоюся». «А справді заспокоїтися?» «Цього, мадмуазель, я не знаю, бо досі не пробував». Він засміявся і труснув головою. «А от бридку стару жінку, таку як Жезель, такому вона взагалі треба, щоб її убивати?» «Ну, це ще як подивитися», – заперечила Джейн і спохмурніла. «Зараз дивно про це говорити, але колись і вона, мабуть, була молода і гарна». «Справді», – Жан посерйознішав теж. У цьому трагедія життя. Жінки старіють. «Здається, ви серйозно переймаєтеся жінками і їхньою вродою», – зауважила дівчина. Звичайно, це ж найцікавіша тема для роздумів. Вам це дивно, бо ви англійка. Англійці найперше думають про роботу, про службу, як вони це називають, потім про спорт, а вже потім, наостанок, про своїх дружин. «Так-так, це справді так». Уявляєте, в якомусь готелі в Сирії проживав англієць із дружиною, і от ця дружина захворіла. Йому ж необхідно було поїхати в Ірак, щоб прибути туди до такого-то числа. Ви не повірите, він покинув дружину і поїхав туди, щоб бути на місці вчасно. І він, і його дружина були переконані, що це нормально, вважали його самого благородним і самовідданим. А от лікар, не англієць, подумав, що він якийсь варвар. Дружина, людина – ось що має бути на першому місці. А робота – значно менш важлива справа. «Ну, не знаю», – сказала Джейн. «Як на мене, на першому місці має бути робота». «Чому?» «Ви теж мислите по-англійськи. Але коли чоловік працює, він заробляє гроші. А коли втішає дружину і дбає про неї, він їх витрачає. Отже, друге, значно благородніше за перше. Дівчина засміялася. Знаєте, я б воліла, щоб мене сприймали як розкіш і виправдання власного недбальства, ніж як найперший обов'язок. Щоб чоловік отримував задоволення від того, що дбає про мене, а не почувався зобов'язаним це робити. Мадмуазель, із вами ніхто так не почувався б. Жан сказав це так гаряче, аж Джейн зашарілася. А він говорив далі. «Я лише вдруге в Англії. Кілька днів тому мені було цікаво побачити на дізнанні, правильно я це називаю, аж трьох молодих прекрасних жінок. І таких різних. І які ж міркування у вас виникли щодо нас?» – вражено спитала Джейн. «Леді Горбері, о, я добре знаю таких жінок. Вони такі екзотичні і такі розкішні. Дивишся на таких загральним столом. Ніжне обличчя з жорстким виразом. І чудово уявляєш, якими вони стануть через, скажімо, років 15. Такі жінки живуть задоволеннями, азартними іграми, можливо, наркотиками. По суті, вони нецікаві. А міскер – це справжня англійка. Будь-який продавець на рив'єрі без вагань дасть їй кредит. Наші продавці дуже проникливі. Одяг у неї чудово скроєний, але нагадує чоловічий. Вона несе себе так, наче їй належить ціла земля. І це не пиха, просто вона англійка. Вона добре розрізняє, з якого графства походить та чи та людина. Колись я зустрічав одну таку даму в Єгипті. Вона дивувалася. Що? Такі-то сюди добралися? Такі-то з Йоркшера чи такі-то з Шоркшера? Він так картинно зобразив міміку інтонації тієї дами, що Джейн від сміху мало не впала зі стільця. Ну, а тепер розкажіть про мене, попросила вона, заспокоївшись. Ну, а тепер про вас. Я сказав собі, гарно було б зустріти її колись іще за інших обставин. І от, я сиджу тут перед вами, боги часом уміють усе гарно влаштувати. Дівчина запитала Ви ж, археолог, так? викопуєте із землі різні штуки, і уважно вислухала довгу розповідь Жана Дюпона про його роботу, а потім тихо зітхнула. Ви побували в багатьох країнах. Так багато встигли побачити, неймовірно. А мені навряд чи вдасться ще колись хоч де-небудь побувати. А ви цього хотіли б? Їздити по світу, досліджувати дикі місцини. Але тоді вам не було б часу робити завивання свого чудового волосся. Воно й саме в'ється, відказала зі сміхом Джейн. А після цього глянула на годинник і гукнула офіціанці, щоб та подала рахунок. Жан Дюпон ніякого запитав. «Мадмуазель, ви дозволите?» «Адже я завтра повертаюся у Францію, я вже казав. Дозволите запросити вас сьогодні на вечерю?» «Перепрошую, мушу відмовитися. Мене вже запросили». «Ах, як шкода! Ви найближчим часом не будете в Парижі?» «Навряд чи. А я не знаю, коли наступного разу потраплю в Лондон. Як сумно!» «Він завмер» тримаючи руку Джейн у своїх долонях. «Сподіваюся, що колись зустріну вас іще раз», – сказав він дуже щиро. Розділ 14. МАЗВЕЛ гіл У той самий час, коли Джейн виходила з перукарні мсьє Антуана, Норман Гейл звичним ніжноділовим тоном промовляв «Трошечки почистимо ось тут, якщо болітиме, кажіть» і твердою рукою завів електричну бормашину. Ну от і все. Міс Рос? Міс Рос, як із-під землі, виникла біля його ліктя, розмішуючи тугу білу субстанцію на тарілочці. Норман Гейл заповнив нею порожнину в зубі і запитав. Ви ж маєте прийти пломбувати інші зуби наступного вівторка. Зараз перевіримо. Пацієнтка, ретельно прополоскавши рот, Почала довго і плутано пояснювати, чому наступного разу вона прийти не зможе. Треба поїхати, їй дуже шкода, вона неодмінно дасть знати, коли повернеться. І швиденько втекла з кабінету. «Що ж», – сказав Гейл, – «більше сьогодні пацієнтів не буде». Міс Рос повідомила. Дзвонила леді Гігінсон, аби повідомити, що скасовує наступний візит за тиждень. Вона більше до вас не ходитиме. А, і полковник Блант не зможе прийти у четвер. Гейл кивнув. Брови його зсунулися. Щодня те саме. Люди дзвонять, скасовують прийом. Причини різні. Від'їзд, подорож за кордон, хвороба, зайнятість. Та хай би які відмовки вони вигадували, справжню причину – Молодик побачив в очах пацієнтки, яка щойно сиділа в кріслі. Неприхована паніка, коли він потягнувся за бормашиною. Він легко міг прочитати її думки. Господи, це ж він був там, в аероплані, коли вбили ту жінку. Невже? Бувають же люди, які повністю розум втрачають і скоюють найжахливіші злочини. Небезпечно до нього ходити. Може він мені як? Вони на вигляд абсолютно звичайні. Таке я чула. І, здається, його очі завжди якось ненормально блищали. «Що ж», – мовив Гейл, – «здається, міс Рос наступного тижня у нас буде небагато роботи». «Так, багато хто скасував прийом. А втім, вам не завадить і відпочити. На початку літа ви дуже добре попрацювали». Здається, восени добре попрацювати в мене шансу не буде. Медсестра не відповіла. З передпокою пролунав телефонний дзвінок, і вона пішла відповідати. Норман поклав інструменти, в стерилізатор і замислився. Що ж, поглянемо на факти? Годі ховати голову в пісок. Скидається на те, що скоро я не зможу заробляти власним фахом. Цікаво, що у Джейн усе навпаки. Люди рвуться повитріщатися на неї. Що ж не так зі мною? Усі мали б теж прагнути повитріщатися на мене, але чомусь не прагнуть. Мабуть, усе через те, що в кріслі перед зубним лікарем почуваєшся таким безпомічним. Що як йому раптом щось ускочить у голову? Убивство – дуже дивна штука. Здається, усе просто. Але насправді ні». Убивство зачіпає найнесподіваніші аспекти життя. Ось факти. Мене, зубного лікаря, вважають убивцею. Що сталося б цікаво, якби арештували ту Горбері. Невже пацієнти почали б масово до мене повертатися? Важко сказати. Якщо вже всі почали від мене тікати, але що мені до того? Я не переймаюся, а втім переймаюся через Джейн. Джейн неймовірна. Я хотів би бути з нею, але не можу поки що. Чортова несправедливість. Норман раптом заусміхався. Усе буде добре. Їй не байдуже. Вона чекатиме. А що, як мені поїхати в Канаду і спробувати заробити грошей там? Так, так, чудове рішення. Він аж засміявся про себе. У кабінет повернулася міс Росс. Дзвонила місіс Лорі, на жаль. Вона саме зібралася в тімбукту, закінчив її думку Норман Гейл. Хай живуть щури. Вам пора починати шукати іншу роботу, міс Рос. Боюся, мій корабель тоне. Але, містера Гейл, я й не думала вас покидати. Моя люба, міс Рос, вас я до щурів не зараховую, але про пошук роботи говорив серйозно. Якщо не станеться дива і моє добре ім'я не відновиться, мені кінець. Треба негайно щось робити, упевнено заявила медсестра. Поліція поводиться ганебно, навіть не намагається щось зробити. Норман засміявся. Думаю, намагається. Хтось має щось зробити. Так і має. Я сам обдумував, що робити мені, хоча досі допуття не придумав. «О, містере Гейл, ви придумаєте, ви ж такі розумні!» «Для цієї дівчини я справжній герой», – подумав Норман. «Вона готова бути зі мною поруч і в цій біді. Але в моєму серці вже є інша». Коли за кілька годин він зустрівся з Джейн за вечерою, то спробував удати, ніби все гаразд, і настрій у нього чудовий. Але проникливу дівчину обманути було не так легко. Від її гострого погляду не могло сховатися, яким неуважним він часом стає, яка тінь залягає в нього між бровами, як гірко вигинаються вуста. Нормане, усе так погано? нарешті запитала вона. Гейл глянув на неї, а тоді відвів погляд. Ну, справи йдуть не дуже, але ж зараз не сезон. Не будь дурним, різко заперечила дівчина. «Джейн, я серйозно. Гадаєш, я не бачу? Тебе щось сильно непокоїть?» «Не непокоїть. Я просто дратуюся. Дратуєшся, що люди не хочуть?» «І ти лікувати зуби до Дантиста, який може виявитися вбивцею?» «Так. Як же це несправедливо?» «Несправедливо. Бо якщо чесно, Джейн, я гарний лікар, і я не вбивця. Жахливо». Хтось має щось зробити. Те саме сьогодні вранці сказала моя медсестра, міс Рос. Яка вона з себе? Міс Рос? Так. Якщо чесно, я не знаю. Велика. Тут і там кістки випирають. Ніс, як у коняки. Але дуже тямуща. Схоже, чудова людина, милостиво зауважила Джейн. Норман зітхнув із полегкістю. Його дипломатичний опис було сприйнято правильно. Кістки місрост насправді випирали не аж так сильно, а голівку медсестри прикрашали кучері розкішного рудого волосся. Але Гейл вирішив, і правильно зробив, не наголошувати на цьому в розмові з Джейн. «Хотів би я щось зробити, – сказав він. Якби я був героєм книжки, то самостійно знайшов би важливий речовий доказ – який вказав би на справжнього вбивцю, або почав би за кимось шпигувати. Раптом дівчина потягнула його за рукав. «Поглянь, он під стіною сидить самотою містер Кленсі, той письменник, автор детективів, який летів тоді з нами. Давай шпигувати за ним. Але ж ми мали йти в кіно. Забудь про кіно. Щось мені підказує». «Ми зараз можемо дізнатися щось цікаве. Ти ж сказав, що шпигував би за кимось. От у тебе є хтось, за ким можна шпигувати. Хто знає, що ми виявимо?» Радісне збудження Джейн передалося Норманові. Раптом у нього в голові склався план. «Може, ти і правду кажеш?» – погодився він. «Що він робить, той письменник? Ще вечеряє?» «Я не побачу, якщо не поверну голови» а привертати до себе увагу не хочу. Так, він ще їсть, відповіла дівчина. Треба нам самим швидше повечеряти і сплатити рахунок, щоб потім, коли він встане і піде, ми змогли одразу вирушити за ним. План було затверджено. Коли містер Кленсі нарешті вийшов на Дін-стріт, Норман і Джейн негайно пішли за ним у слід. Раптом він візьме таксі, пояснила Джейн. Але містер Кленсі не брав таксі. Повісив на руку плаща, аж іноді той волочився по землі і пішов по тротуару. Хода його була дуже чудна. Чоловічок то кидався вперед, то сповільнював крок, мало не спиняючись. Раз він таки зупинився, завис на одній нозі просто на краєчку тротуару, збираючись перейти вулицю. Його постать нагадувала в ту мить застиглий кадр із кінофільму. Куди йшов містер Кленсі, теж було незрозуміло. Він узявся повертати на кожному перехресті праворуч, тому аж по два рази пройшов по кожній вулиці. Джейн раділа. «Бачиш?» – із захватом шепотіла вона. Кленсі боїться переслідувачів, намагається заплутати сліди. «Думаєш?» «Звісно, інакше він не ходив би колами». «Ой!» Вони надто різко вискочили з-за рогу і мало не налетіли на свою мішень. Письменник стояв задерши голову і витріщався на замкнену крамницю м'ясника. Здавалося, його увагу привабило щось на другому поверсі будівлі. «Ідеально!» – сказав він у голос. – «Це воно! Як же мені пощастило!» Витяг записничка і щось ретельно там занотував а тоді розвернувся і закрукував геть, наспівуючи собі під носа якийсь простий мотивчик. Тепер містер Кленсі рухався в напрямку Блумсбері, фешенебельного району в Західному Лондоні. Іноді, коли він повертав голову, пара переслідувачів бачила, як рухаються його губи. «Щось із ним коїться», – зауважила Джейн. «Він дуже стривожений» говорить сам до себе, навіть цього не помічаючи. Коли письменник зупинився навпроти світлофора, Норман і Джейм підійшли ближче. Справді, чоловічок говорив саме з собою. Побілілими губами він шепотів. Чому вона мовчить? Чому? Має ж бути причина. Загорілося зелене світло. Усі рушили через дорогу, і коли опинились на протилежному тротуарі, Містер Кленсі полегшено сказав: Тепер зрозуміло. Звісно, ось чому її треба змусити мовчати. Джейн штурхнула норма на підбік. Письменник заспішив. Тепер його плащ безперестанку волочився по землі, а сам він широкими кроками марширував по тротуару, не помічаючи двох переслідувачів позаду. Аж раптом. Різко зупинився перед якимось будинком. Витяг із кишені ключа, відімкнув двері і зайшов. Норман і Джейн перезирнулися. «Він тут живе», – збагнув Норман. «Кардінгтон, сквер 47. Цю адресу він назвав на Гм, «Ну що ж», – сказала Джейн. «Колись він знову звідси вийде. До того ж, дещо ми все-таки почули. Когось, жінку». Треба змусити мовчати, а якась інша жінка нічого не каже. Чимось мені це підозріло нагадує детективний роман. Раптом із темряви пролунав голос. «Добрий вечір», – сказав він. А тоді власник голосу ступив крок уперед. У світлі ліхтаря з'явилися розкішні вуса. «Добре», – промовив Еркюль Пуаро, – «непоганий вечір для переслідування». Чи не так? Розділ 15-й. У Блумсбері. Норман Гейл отямився від несподіванки перший. «А, – сказав він, – це ви, мсьє… мсьє Пуаро. Досі намагаєтеся очистити свою професійну репутацію. О, ви пам'ятаєте нашу тодішню розмову? А тепер ваші підозри впали на голову бідного містера Кленсі». «Ваші, напевно, теж», – зауважила Джейн. «Інакше вас тут не було б». Пуаро замислено подивився на неї. «Ви коли-небудь думали про вбивство, мадмуазель? Маю на увазі думали абстрактно, холоднокровно, без емоцій». «До недавнього часу я про таке геть не думала», – зізналася дівчина. Еркюль Пуаро кивнув. «Так, тепер ви думаєте про вбивство» бо воно торкнулося вас безпосередньо. А от я маю справу з убивствами вже багато років і по-своєму сприймаю факти. Як вважаєте, про що пам'ятати найважливіше, коли намагаєшся розплутати вбивство? «Про те, що треба знайти вбивцю», – відповіла Джейн. «Про справедливість», – мовив Норман. Детектив похитав головою. «Є важливіші за пошук вбивці моменти». Справедливість – гарне слово, але часом не просто визначити, що воно означає. На мою думку, найважливіше – довести відсутність провини у невинних. «Ну, звичайно, – сказала Джейн, – це само собою немає й мови. Якщо когось несправедливо звинуватили, мені навіть не про це йдеться. Буває, людині прямо не виносять звинувачення». Але поки когось одного беззаперечно не засудили, усі інші люди, пов'язані з убивством, також страждають більше чи менше. Щира правда, гаряче погодився Норман Гейл. Кому як не вам про це знати? – докинула дівчина. Поаро подивився спершу на неї, а потім на нього. – Бачу, ви це вже відчули на собі. А тоді заговорив несподівано жваво. Послухайте, у мене є план. Оскільки ми троє маємо спільну мету, пропоную об'єднати зусилля. Зараз я зайду до нашого друга, містера Кленсі. Пропоную вам, мадмуазель, піти зі мною, вдавши мою секретарку. Ось вам записник і олівець. Будете стенографувати нашу розмову. Але я не вмію стенографувати, заперечила Джейн. Ясно, що не вмієте, але ж ви розумна дівчина, будете креслити в записнику якісь знаки. Це ж ви зможете? От і чудово. А містер Гейл приєднається до нас через годину, наприклад, у ресторані «Монсеньор». А тоді ми продумаємо наші подальші дії. І маленький бельгієць кинувся до дзвінка й натиснув кнопку. Спантеличена Джейн, стискаючи блокнот, пішла за ним. Гейл уже відкрив булорота, щоб заперечити, але, подумавши, погодився. «Гаразд», – мовив він, – «через годину в ресторані Монсеньор». Двері відчинилися. На порозі стала сувора бабця в чорному. «Ми до містера Кленсі, сказав Пуаро. Бабця відступила, і детектив із дівчиною зайшли. «Як вас звуть, сер?» «Еркюль Пуаро». Сувора бабця повела їх угору сходами, на другий поверх. «Містер Ерл Культ Пюре!» – гукнула вона містерові Кленсі, відчинивши двері. Опинившись всередині, Пуаро одразу пригадав зізнання містера Кленсі. Ще під час першого допиту в Кройдоні той сказав, що в помешканні в нього не дуже прибрано. Справді… У цій продовгуватій кімнаті з трьома вікнами і численними книжковими полицями панував хаос. Усюди валялися розкидані папери, картонні теки, банани, пляшки з-під пива, розгорнуті книжки, диванні подушечки, різноманітний посуд, гравюри і неймовірна кількість ручок. На купі мотлуху лежав навіть тромбон. А посеред усього цього безладу Містер Кленсі намагався встромити моток плівки у фотоапарат. «Господи Боже!» – вигукнув письменник, побачивши відвідувачів. Він відклав фотоапарат, а моток плівки негайно впав на підлогу і розмотався. Господар ступив до дверей і простягнув руку. «Дуже радий вас бачити! Щиро радий!» «Ви ж пам'ятаєте мене?» – сподіваюся. – спитав Пуаро. – А це моя секретарка. Міс Грей. Приємно познайомитися, міс Грей. Містер Кленсі потис її руку і повернувся до детектива. Звичайно, я вас пам'ятаю. Хіба тільки... А де ми з вами зустрічалися? Ми з вами летіли в одному літаку з Парижа, коли сталася одна вельми неприємна оказія. А, звичайно, пригадав містер Кленсі. І міс Грей теж там була. Я тільки не знав, що вона ваша секретарка. «Мені здавалося, що вона працює в салоні краси, щось таке». Джейн кинула на Пуаро стривожений погляд, але той був спокійний, як завжди. «Ви маєте рацію, міс Грей дуже успішно справляється зі своїми секретарськими обов'язками, тому має час на додаткову роботу, розумієте?» «Звичайно», – вигукнув письменник, – «я й забув, ви ж детектив». Справжній, а не зі скотланд ярду Приватні розслідування. Сідайте, міс Грей. Ні, не там. Здається, на те крісло розлився апельсиновий сік. Я краще приберу ці папери. Ой, здається, усе розсипалося. Але то нічого. А ви сідайте ось тут, кимсьє Пуаро. Правильно? Пуаро? Спинка тут не зовсім поламана. Лише трохи тріщить, якщо на неї спертися – тому сильно краще не спиратися. То ви приватний детектив, як мій Вілбрем Райс. Читачі дуже люблять Вілбрема Райса. Він гризе нігті і їсть багато бананів. Не знаю, чому я зробив так, щоб він гриз нігті. Це огидно, але вже як є. Колись він почав гризти нігті і тепер мусить робити це в кожній книжці. Так одноманітно. Банани – це вже краще. З них можна і посміятися. Злочинці постійно послизаються на їхній шкірці. Я й сам люблю банани. Ось чому до мене прийшла ця деталь. Але нігтів не гризу. Хочете пива? Дякую, ні. Містер Кленсі зітхнув, сів сам і витріщився на Пуаро. А тоді сказав. Знаю, чому ви прийшли. Поговорити про вбивство мадам Жизель. Я все думаю і думаю про цю справу. Хай би там хто що казав, на мою думку, це дивовижно. Духова трубка і отруйні стріли в літаку. Я їх і сам, як ви знаєте, використовував у романах і в оповіданнях. Звісно, спосіб убивства дуже дивний, але я був у захваті, Місьє Пуаро, у щирому захваті. Мабуть, цей злочин зацікавив вас як фахівця». Містер Кленсі аж засяяв. «Саме так. Це мали б розуміти всі, навіть поліція. Але ні. Мене натомість дружно підозрюють. І інспектор, і коронер. Я зі шкури пнуся, щоб допомогти встановити справедливість. А замість подяки отримую що? Найганебніші підозри на свою адресу». «Але здається, – усміхнувся Пуаро, – це вас не дуже засмучує». Ох, розумієте, у мене є власні методи, Уотсоне. Ви ж не ображаєтесь, що я вас назвав Уотсоном. Будь ласка, не ображайтесь. А взагалі цікаво, що цей типаж напарника-дурника так прижився у детективних історіях. Я особливо дивуюся, чому оповідання про Шерлока Голмса аж такі популярні. Помилки. Скільки там неймовірних помилок. То на чому я зупинився? «Ви казали, що маєте власні методи», – нагадав детектив. «А, так». Його співрозмовник нахилився вперед. «Я помістив цього інспектора, як там його прізвище, Джеб? У книжку, яку зараз пишу. Ви побачите, Вілбрем Райс із ним не церемониться». «Мабуть, як і з бананами». «Точно, як і з бананами. Це ви дуже гарно сказали». Містер Кленсі захихотів. «Вам пощастило, Мсьє», – зауважив Пуаро, – «ви, як письменник, можете висловити власні почуття на папері, перемагати, так би мовити, своїх ворогів пером». Містер Кленсі обережно сперся на спинку свого стільця. «Знаєте, – зізнався він, – я вважаю, що мені дуже пощастило стати свідком цього вбивства. Я пишу про нього книжку, описую все точнісінько так, як воно сталося насправді» тільки художньою мовою. Я назву свій роман «Таємниця авіапошти». Введу туди ретельно виписані портрети всіх пасажирів. Продаватиметься як гарячі пиріжки, аби тільки я встиг його вчасно видати. «А вас не назвуть наклепником?» – запитала Джейн. Письменник усміхнувся. «Ні-ні, юна леді, звісно, якби я назвав убивцею когось із пасажирів, тоді мене можна було б вважати злісним наклепником. Але сила книжки у тому, що несподівану розв'язку буде викладено лише в останньому розділі. Пуаро аж підскочив на стільці. І яка ж то буде розв'язка? Містер Кленсі знову захихотів. Неочікувана. Неочікувана і сенсаційна. Переодягнена пілотом дівчина проникає на літак в Лебурже і ховається під кріслом мадам Жезель. В руках у неї ампула з нещодавно винайденим газом. Дівчина розламує ампулу, газ присипляє всіх на три хвилини, вона вилазить з-під крісла, випускає з трубки отруйну стрілу і вистрибує з парашутом із задніх дверей аероплана. Джейн із Пуаро перезернулися. Дівчина запитала – а чому вона сама не засинає під дією газу? Респіратор, відповів письменник. А стрибає вона в Ламанш? Не обов'язково в Ламанш. Я напишу, що вона потрапляє на французьке узбережжя. Але ж під сидінням ніхто не може заховатися, там немає місця. У моєму аероплані під сидінням місце буде, твердо заявив містер Кленсі. Дивовижно. вигукнув Пуаро. А мотив? Я ще не вигадав, задумливо мовив письменник. Можливо, мадам Жезель довела до самогубства коханого тієї дівчини. Де ж вона дістала отруту? Отут починається найцікавіше дівчина, заклиначка Змій, і добуває отруту із зубів улюбленого пітона. Боже, вражено вигукнув детектив. А вам не здається, що ваш роман буде недостатньо сенсаційний? Не можна писати надто сенсаційний роман, розважливо відказав містер Кленсі. Особливо, якщо в ньому використано отруту для стріл, виготовлену за рецептом південноамериканських індіанців. Знаю-знаю, насправді там була зміїна отрута, але принцип той самий. Зрештою, детективний твір не повинен копіювати реальне життя. Правда ж? Почитайте кримінальну хроніку в газеті, і вам стане до смерті нудно. Ви що, вважаєте нашу справу нудною? Ні-ні, заперечив письменник. Хоча знаєте, іноді мені аж не віриться, що все сталося насправді. Пуаро підсунув рипучого стільця до містера Кленсі і тихенько звірився йому. А Вимсьє, людина великого розуму й уяви. Поліція вас підозрює, замість просити у вас поради. Але я, Еркюль Пуаро, хотів би порадитися з вами. Містер Кленсі аж зашарівся від радості. Так приємно. Видно було, що така довіра йому до смаку. Ви ж вивчали криміналістику, тому ваші спостереження дуже цінні. Мені було б дуже цікаво знати, хто, на вашу думку, скоїв убивство. Ну... Письменник завагався, машинально підняв із підлоги банан, почистив його і вкусив. Обличчя його поволі потьмяніло. Розумієте, мсьє Пуаро, тут усе по-іншому. Коли пишеш роман, можеш вигадати все, що захочеться. А в реальному житті є реальна людина. І реальними подіями ніяк не покеруєш. Боюся, що справжнього детектива з мене не вийде, на жаль. Він сумно похитав головою і викинув бананову шкірку в кошик для сміття. «Що ж, давайте спробуємо розібратися разом», – запропонував бельгієць. «Оце вже краще!» «Для початку, прошу вас просто припустити, хто міг би бути вбивцею?» «Гадаю, один із двох французів». «А тепер поміркуйте, чому». «Ну, бо вона теж була француженка». Це ж логічно. До того ж вони сиділи недалеко від неї через прохід. Але насправді я не знаю. Усе впирається в мотив, задумливо сказав Пуаро. Звичайно, звичайно. Припускаю, ви по-науковому укладаєте списки всіх можливих мотивів. О, я користуюся дуже старомодними методами. Завжди намагаюся з'ясувати, хто матиме вигоду від злочину. «Усе це дуже добре», – сказав містер Кленсі, – «але в нашій справі це зробити нелегко. Я чув, що в мадам є донька, яка отримує спадщину. Але і ті, хто був на борту, теж могли мати вигоду. Якби ж тільки знати, хто взяв у зель гроші в борг і не хотів повертати». «Це правда», – погодився Пуаро, – «але я маю ще один варіант розвитку подій». Уявімо, що мадам Жезель знала щось про одного з пасажирів, наприклад, що він учинив замах на вбивство. Замах на вбивство? – перепитав містер Кленсі. – Чому саме замах? Яке дивне припущення. – Коли маєш справу з такими речами, – пояснив детектив, – варто припускати навіть найстрашніше. – Е, та що там припускати? Ви, мабуть, щось знаєте, – впевнено заявив письменник. Може бути, може бути. Дуже проникливе зауваження. Пуаро хвилю подумав, а тоді запитав. Перепрошую, а та духова трубка, яку ви купили? Чортова трубка, вигукнув містер Кленсі. Краще б я про неї взагалі не згадував. Ви купили її, здається, на Черінг-Кросроуд, так ви казали. Часом не пам'ятаєте, як звалася та крамничка? Може, Епсоломс або Мітчелий Сміт, точно не скажу. Я давав про це свідчення нашому недотепі інспектору. Він мав би вже перевірити. «Чудово», – сказав Пуаро, – «але я питаю для себе. Хотів би купити таку штуку і провести невеличкий експеримент». «Он як! Не знаю, чи знайдете ви там таку саму трубку. Вони ж не наборами продаються». «Та все ж я спробую». «Міс Грей, будьте ласкаві, запишіть ці дві назви». Джейн розгорнула записник і швиденько накреслила там кілька символів, схожих, на її думку, на ті, якими користуються стенографістки. А потім тихцем записала на звороті сторінки ці назви повністю. На той випадок, якщо прохання бельгійського детектива було висловлено серйозно. – Що ж, месія Кленсі, боюся, що ми вже зловживаємо вашою гостинністю. Час на мети. І щиро дякую вам за люб'язність. Чемно вклонився Пуаро. – Ах, дрібниці, не варто й згадувати, – махнув пухкенькою ручкою господар. – Шкода, що ви не захотіли банана. – Дякую за вашу щедрість. – Пусте. До речі, сьогодні в мене вдалий вечір. Цілий день ніяк не міг зібрати докупи одне своє оповідання, і прізвище для злочинця не придумувалося. Хотілося, щоб воно було таке характерне. І от випадково я побачив чудове прізвище на вивізці різника – Парджетер. Якраз таке я й шукав. Звучить дуже правдоподібно. А за п'ять хвилин придумав іще дещо – в оповіданнях завжди є одна заковика – чому дівчина не хоче відповідати? Хлопець запитує її про щось, а вона каже, що не може йому відкритися. Причину, чому вона не хоче в ту ж секунду повідомити всю правду, придумувати доводиться щоразу нову, і щоб вона не здавалася ідіотською. Він усміхнувся до Джейн. Муки творчості і кинувся до книжкових полиць, що стояли у дівчини за спиною. Дозвольте подарувати вам дещо. Містер Кленсі повернувся з книжкою в руці. Ключ – багряна пелюстка. Саме в цьому романі я описав злочин, скоєний за допомогою духової трубки і отруєних стріл. Я згадував про цю книжку в Кройдоні. О, я вам дуже вдячна, це так мило. Немає за що. До речі, Містер Кленсі схилився на Джейн. «Бачу, ви не використовуєте систему стенографічних скорочень Пітмана». Дівчина густо почервоніла. Їй на допомогу поспішив Пуаро. «Міс Грей стежить за новинками в цій галузі. Вона користується системою, щойно винайденою в Чехословаччині». «Справді? Яка ж, мабуть, дивовижна країна та Чехословаччина. Звідти привозять усе» черевики, скло, рукавички, а тепер от і систему стенографічних скорочень. Неймовірно. Господар потис обом руки. Шкода, що я не зміг вам допомогти. Пуаро і Джейн пішли геть, залишивши письменника посеред заваленої мотлухом кімнати із сумною усмішкою на вустах.